Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa natubu ilayh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da Ya ayuhaladzina amanu attaqullaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa in ahsan al-kalami kalamullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharal umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin finnar ikhwani Atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada kita Dan salawat dan salam semoga tidak terlupakan Semoga senantiasa tercurahkan Kepada Nabi kita, junjungan kita, imam kita, suri tuladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan juga keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali Pada pertemuan yang kemarin Kita telah masuk dalam bab Al-Khauf Minasyirq yaitu rasa takut khawatir tertimpa atau terjebumus dalam kesyirikan. Dan sekarang kita lanjutkan masih ada dua hadis yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini yang belum kita baca. Yang pertama yaitu An Ibn Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man mata wa huwa yadu'u min dunillahi niddan dakhulan nar Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia menyeru berdoa kepada selain Allah ya, Menjadikan sebagian Allah sebagai tandingan Dakhulan nar maka dia akan masuk dalam neraka jahannam Rawahul Bukhari Hadis ini direwatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Hadis ini hadis yang tidak diragukan akan kesahihannya dan dalam hadis ini ada ancaman yang keras bagi orang yang meninggal dunia dalam kondisi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu bahawasanya jenis-jenis kesyirikan banyak dan diantaranya syirik akbar dan syirik akbar juga memiliki banyak contoh-contoh seperti percaya kepada dukun seperti menyembelih untuk jin kepada selain Allah. Dan di antara syirik akbar yang paling berbahaya Yaitu berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan bahawasanya Orang yang menyeru kepada selain Allah Yang berdoa kepada selain Allah Maka dialah orang yang paling sesat Waman adhallu mimma yadu'o min dunillah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan siapakah yang lebih sesat Dari orang yang berdoa kepada selain Allah Tidak ada yang lebih sesat dari orang seperti ini ya. Kenapa? Karena doa merupakan ibadah yang sangat agung. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu'a huwal ibadah. Doa itulah inti dari ibadah. Karena tatkala seorang berdoa nampak kerendahan dan kehinaannya kepada zat yang dia mintai. Yang ini terkadang tidak muncul pada ibadah-ibadah yang lain. Seorang bersedekah nampak nampak dia rendah kepada Allah. Tatkala seorang berzikir nampak dia rendah di hadapan Allah. Tetapi tatkala dia berdoa, dia lagi butuh. Dan dia menampakkan kerendahannya dan kehinaannya dalam rangka untuk minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah ibadah yang sangat disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadkalah seorang merendah dan menghinakan dirinya untuk berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jika ternyata kerendahan dan kehinaan tersebut dia serahkan kepada manusia kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka dialah yang paling sesat tidak ada yang lebih sesat daripada dia kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man adhallu mimman min dunillah. Tidak ada yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sangat menyedihkan tatkala kita dapati sebagian orang tatkala dia ke masjid dia tidak bisa menangis, tidak bisa merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala dia pergi ke kuburan para wali meminta kepada para wali, maka kemudian dia menangis, yang merendah, menghinakan dirinya Ya, minta kepada mereka dan ini perkara yang menyedihkan apalagi kita dapati di tanah air kita ada sebagian da'i yang menyeru pada kesyirikan ini yang menyatakan bahawasanya jika anda menghadapi mas kondisi yang sangat genting maka beristighosalah kepada para wali mintalah kepada para wali serulah ya Abdul qadir jailani ya serulah wahai wali fulan dan ini merupakan kesyirikan yang nyata justru kita tak kala dalam keadaan terdesak dalam keadaan genting, justru kita harusnya menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَرَّ إِذَا دَعَى وَيَكْشِفُ السُّءُ Siapakah yang bisa menghilangkan kemudaratan seorang yang dalam keadaan terdesak? Siapa yang menjawab pertanyaan, permintaan? Al-muttar, orang yang dalam keadaan terdesak, selain Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَكْشِفُ السُّءُ dan menghilangkan kesulitan. Lantas kemudian timbul fatwa-fatwa yang menyatakan demikian. S saya pernah membaca fatwa tatkala Ada seorang bertanya kepada Seorang yang dikatakan sebagai ulama Wahai syekh Saya Masih ragu Bolehkah saya minta kepada Abdul Qadir Jailani Ketika saya dalam keadaan terdesak Saya khawatir saya terjerumus dalam kesyirikan Maka apa kata jawapan syekh tersebut Selama kau meyakini bahawa saya pencipta Hanyalah Allah Subhanahu SWT Fadu'u man syi'ta Watlub ma syi'ta Maka berdoalah kepada siapa saja yang kau kehendaki dan mintalah apa saja yang kau kehendaki. Yang penting kau hanya meyakini bahwasanya wali-wali arwah-arwah tersebut, ruh-ruh tersebut hanyalah perantara, hanyalah sebab yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa Inilah kesyirikan orang-orang di zaman jahiliyah dahulu. Tatkala mereka ditegur kenapa mereka menyembah Lata, kata mereka, "Ha'ula'i syufa'a'una inda Allah." Mereka ini adalah pemberi-pemberi syafaat bagi kami. Di si Allah subhanahu wa ta'ala Lata adalah rajulun saleh kata Ibn Abbas Karena yalitus sawiqa lil hujjaj Lata adalah seorang yang saleh Yang sering membagi-bagikan makanan Kepada jemaah haji Oleh karenanya Bagaimana kemudian seorang menyeru kepada Wali misalnya di tengah lautan Tadkala dalam keadaan genting Di tengah lautan ombak besar Kemudian dia menyeru kepada Wali Fulan kepada Sunan Fulan Kepada Abdul Qadir Jailani Kepada Sayyidil Badawi Ini merupakan kesyirikan Kenapa? Karena Tidak mungkin dia menyeru kepada Wali Tatkala dia sedang di tengah lautan Kecuali terkumpul pada dia beberapa bentuk kesyirikan Yang pertama Dia meyakini bahwasannya wali ini ya Wali ini Maha mendengar Apa yang dia ucapkan Meskipun dia dimanapun berada Pasti didengar oleh wali ini Dan ini inilah perkara kesyirikan Nabi s.a.w. sahaja, tatkala masih hidup tidak tahu akan hal ini. Suara yang jauh tidak dengar oleh Nabi s.a.w. Bagaimana kemudian seorang yang sudah meninggal dunia kita yakini, dia maha mendengar apa saja yang kita sampaikan, maka dia dengar di dimanapun kita berada. Yang kemudian yang kedua, kesyirikan yang kedua, meyakini bahwasanya wali ini maha mengetahui segala sesuatu. Kenapa? Setiap detik, setiap saat. Kapan saja dia butuh, dia tinggal panggil ya wali fulan. Berarti wali ini maha mengetahui segala sesuatu dalam setiap saat. Dan ini merupakan kesyirikan. karena tidak ada yang mengetahui segala sesuatu dalam setiap saat kecuali Allah SWT. Dialah al-alim yang maha mengetahui. Dialah as-sami' yang maha mendengar. Oleh karenanya seorang yang tak di tengah lautan menyeru kepada para wali. Berdoa kepada para wali. Lupa berdoa kepada Allah SWT. Maka dia telah melakukan kesyirikan. Yang kesyirikan yang ketiga. Dia meyakini bahawasanya. roh yang tidak bisa apa-apa ini. Mampu untuk menolongnya. Dan ini juga merupakan kesyirikan yang yang nyata. Oleh karenanya perkara yang mengherankan, sering saya sampaikan. Bagaimana seorang kemudian minta kepada wali yang sudah meninggal dunia. Minta kepada mayat. Sementara mayat, setelah dia meninggal dunia, harus ada orang yang memandikannya. Dia tidak bisa mandi sendiri. Sementara mayat sudah tidak bisa sholat, maka butuh untuk kita sholatkan. Sementara mayat, kenapa kita salatkan? Kita mendoakan dia kerana dia sudah tidak bisa berdoa sendiri. Ingqotu amaluh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang meninggalnya terputus amalannya. Kemudian kenapa kita mengangkat mayat dimasukkan ke dalam liang lahat karena dia tidak bisa berjalan sendiri. Semuanya butuh dengan bantuan orang lain sudah jadi mayat. Lantas setelah kita masukkan dalam kuburan, kita pun minta kepada dia. Maka ini dari di mana akal kita tatkala kita minta kepada mayat? Ini merupakan kesyirikan yang yang nyata. Yang sangat menyedihkan adalah tersebar di sebagian negeri-negeri kaum muslimin dan juga di negeri kita. Oleh kerana dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan, Man mata, wa huwa yadu'o min dunilahi niddan, dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan berdoa kepada serian Allah, maka dia masuk dalam neraka jahannam. Ikhwanifillah para hadirin rahmatu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada permasalahan khilaf yang dipersilisikan oleh para ulama. Antara madhab syafi'i dengan tiga madhab yang lainnya. Madhab maliki, madhab Hanafi dan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Rahimahumullah. Kita tahu bahwasanya seorang yang melakukan kesyirikan, amalannya akan gugur. Sebagaimana kita sebutkan dalam pertemuan kemarin, Allah berfirman, Lain asyrakta layah batonna amaluka walatakunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat kesyirikan, maka akan gugur, sungguh-sungguh akan gugur seluruh amalanmu. Dan engkau sungguh-sungguh benar-benar akan termasuk orang-orang yang merugi dalam neraka jahanam. Sekarang, bagaimana kalau seorang dia murtad atau dia masuk dalam terjunumul dalam kesyirikan. Kemudian dia bertobat. Apakah tatkala dia, kemudian dia meninggal dalam keadaan Islam. Jadi kasusnya, kalau kasusnya seorang Muslim, melakukan haji, melakukan puasa, salat, sadakah, kemudian murtad meninggal dalam keadaan musyrik, ini sepakat bahawasanya amalannya gugur, tidak ada nilainya. kekal dalam neraka jahannam. Yang jadi khilaf diantara para ulama, antara ulama madhab, itu bagaimana jika seorang, dia Muslim, kemudian dia beramal soleh, kemudian dia murtad, atau dia musyrik, kemudian dia sadar masuk Islam kembali. Apakah tatkala dia masuk Islam kembali, amalannya yang dulu gugur semua karena pernah musyrik, ataukah kembali lagi bersama dia? Paham bentuk permasalahannya? Demikianlah yang dikhilafkan oleh para ulama. Adapun madhab syafi'i, adapun madhab maliki, Hanafi dan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan bahwasannya, seorang jika terjerumus dalam kesyirikan, atau seorang murtad atau seorang kafir otomatis amalannya gugur. Meskipun dia nanti masuk Islam kembali nol dia pada tatkala itu. Karena ridah itulah, murtad itulah, kesyirikan itulah yang menggugurkan amalan seorang. Dan ini kembali kepada ayat-ayat yang malam kita bacakan, lain asyrak talayh batanna amaluk. Jika engkau berbuat kesyirikan maka akan gugur seluruh amalanmu. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yakfur bil imani faqad amalu. Barangsiapa yang kufur kepada keimanan faqada habita amalu maka telah gugur amalannya berbeda dengan pendapat madhab syafi'iyah yang sebagaimana dijelasin oleh imam nawir rahimahullah dalam kitabnya al-majmu' syaruh al Syarul beliau mengatakan tidak kami madhab syafi'iyah berpendapat lain seorang hanya gugur amalannya kalau dia mati dalam keadaan kafir adapun kalau dia murtad kemudian dia islam kembali maka amalannya tidak tidak gugur ini pendapat yang kuat yang saya lebih condong pada pendapat mazhab syafi' dalam masalah ini. Kenapa? Karena dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yartadi minkum 'an dinihi fa yamut kafir fa ulai ka a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulai narihum fiha khalidun." Kata Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang murtad di antara kalian, keluar dari agamanya fayamut kemudian dia mati wahwa kafir dalam keadaan kafir di sini diikatkan di takyid dalam ayat ini bahwasanya faulaika habithat a'maluhum mereka adalah orang-orang yang gugur amalannya Iaitu yang mati dalam keadaan apa kafir kalau dia murtad tapi belum mati nanti muslim lagi maka keamalannya akan kembali lagi tidak gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala oleh kerana nampak jelas tatkala ada kasus suatu kasus seorang yang dia muslim. Kemudian dia berhaji. Dia berhaji. Kemudian dia pulang ke Indonesia ke tanah air. Rupanya dia tertarik sama seorang wanita Nasraniya. Dan boleh seorang lelaki muslim menikahi seorang wanita Nasrani. Kemudian dia nikah sama wanita Nasrani tersebut. Ternyata wanita Nasrani ini adalah seorang yang berdakwah Akhirnya suaminya digeret sedikit, sedikit. Akhirnya masuk Kristen, murtad. Kemudian... Lama-kelamaan dua tahun berikutnya dia sadar ternyata dia telah murtad. Maka dia masuk Islam kembali. Sekarang pertanyaan, tatkala dia masuk Islam kembali. Apakah dia wajib melaksanakan haji kembali? Dia sudah haji sebelumnya. Namun setelah haji dia murtad. Kembali kepada permasalahan yang kita sebutkan. Barang siapa yang berpendapat bahwasanya Begitu dia murtad, amalannya gugur. Seperti madhab Hanafi, maliki dan riwayat dari Imam Ahmad. Maka dia harus haji lagi orang ini. Tapi kalau madhab syafi'i tidak, madhab syafi'i tidak, amalannya tidak gugur. Kenapa? Karena dia meninggal tidak dalam keadaan kafir, maka tidak perlu lagi dia melaksanakan ibadah haji dan ini yang lebih kuat. Oleh karenanya, tatkala ada seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam, radhiyallahu anhu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, Ya Rasulullah, aruaita umuran athanthu biha fil jahiliyah aliyah min shay, Ya Rasulullah. Bagaimana menurutmu tentang perkara-perkara kebaikan yang dulu di zaman jahiliyah saya melakukannya? Apakah saya ada dapat dapatkan bagian dari kebaikan-kebaikan tersebut? Ini Hakim bin Hizam, musyrik dulu di zaman jahiliyah kemudian melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti bersedekah, silaturahmi, kemudian memuliakan tamu. Tapi dia dalam keadaan musyrik dan kita tahu seorang musyrik betapapun besar amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia beramal soleh tak kala sedang dalam kanan musyrik. Kemudian dia masuk Islam. Maka dia bertanya Rasulullah, saya dulu musyrik. Tapi waktu saya musyrik, saya baik. Saya melakukan kebaikan, saya bersadakah, melakukan puasa, melakukan... ya, mungkin berbakti sama orang tua. Apakah saya dapat pahala dari kebaikan-kebaikan tersebut? Kata Nabi Alaihi Wasallam, Aslamta ala ma aslafta min khair. Engkau masuk Islam, bersama kebaikan yang dulu pernah kau lakukan seluruhnya. Ini di antara... Faedah dari seorang masuk Islam Kalau dia dulu Kristen, dia dulu apa, Yahudi misalnya Dan dulu dia baik, maka dia tatkala masuk Islam Semuanya tidak gugur Maka semuanya dikembalikan oleh Allah SWT Jadi dalam timbangan kebaikan Ini orang yang dia melakukan Dalam keadaan musyrik Itu amalannya diterima oleh Allah SWT Karena dia masuk Islam, bagaimana lagi dengan orang Yang tatkala dia haji, dia Muslim Dia melakukannya dalam keadaan Muslim Kemudian dia murtad Kemudian dia masuk Islam, kembali Pahami ini jadi pendapat yang lebih kuat Allah 'alam bisawab adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Al Majmu' Syarah Al Muhadzdab amalan hanya gugur tatkala seorang mati dalam keadaan musyrik atau kafir atau murtad keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala Kita lanjutkan hadis yang terakhir dalam bab ini wali muslimi an Jabir dalam sahih muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah masuk surga la yushriku bihi syai'an tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah masuk surga Wa man laqayahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar sebaliknya Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam melakukan syirik apapun masuk neraka Ini hadis Tergabung dalamnya kabar gembira dan gula kabar mengerikan Kabar gembira apa seorang yang tidak melakukan syirik sama sekali Meninggal tidak bermuat melakukan kesyirikan Meskipun dia melakukan kemahasiatan Namun dia tidak punya syirik sama sekali Bersih dari syirik akbar Bersih dari syirik kecil Bersih dari syirik jali Bersih dari syirik khafi Dia pasti masuk kurgap Sebaliknya Man laki yahu Yusyirikubihi syai'an Meninggal dalam keadaan bertemu Allah Dalam keadaan berbuat syirik sedikit pun maka masuk neraka jahannam, ini hadis yang mengerikan membuat kita takut kepada kesyirikan karena ancaman yang berat oleh karenanya seorang jika terjerumus dalam dosa-dosa selain kesyirikan maka itu masih mending tetapi kalau terjerumus dalam kesyirikan maka ini perkara yang sangat berbahaya terutama syirik akbar dan betapa banyak orang terjerumus dalam kesyirikan dan mereka tidak sadar mereka tidak sadar bahkan sebagian orang melakukan kesyirikan dan mereka menyangka kesyirikan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan bab berikutnya bab addu'a ila syahadati alla ilaha illallah bab berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yaitu bab tentang berdakwah ke syahadah alla ilaha illallah berdakwah kepada tauhid ini bab yang sangat agung yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah tentang keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala berdakwah menyeru kepada tauhid sebelumnya Syekh sudah menyebutkan tentang bab keutamaan tauhid kemudian bab keutamaan orang yang memurnikan tauhidnya kemudian bab tentang orang yang takut kepada kesyirikan sekarang beliau membawa kepada bab menyeru kepada tauhid kenapa ikhwani fillah seorang yang dia benar-benar mengerti akan keagungan Allah dan dia mengerti bahawasanya Allah tidak mau disyarikatkan. Bahawasanya ibadah semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta ini. Tatkala dia melihat saudara-saudaranya terjerumus dalam praktek-praktek kesyirikan, maka dia akan sedih. Dia ingin Allah diagungkan. Dan dia tidak ingin saudara-saudaranya terjerumus dalam kesyirikan. Maka dia pun mau menyeru saudara-saudaranya agar kembali kepada tawheed. Meskipun saudara-saudaranya tersebut tidak paham, Meskipun saudara-saudaranya tersebut mencela dia, memaki-maki dia, membodoh-bodohi dia, menyesatkannya, menuduh dia khawarij, memuduh dia, tukang mengkafirkan, namun karena dalam rangka dia mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang terjadi, apapun yang dikatakan oleh masyarakat, kenapa dia ingin mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan dia sedih melihat saudara-saudaranya terjerumus dalam praktek-praktek kesyirikan. Sekarang ini di tanah air kita. Kalau ada orang yang melarang sesajian langsung dibilang kamu wahabi. Subhanallah. Kalau ada yang mengatakan jangan minta di kuburan langsung dicap wahabi. Maksud cap tersebut adalah untuk menghina. Padahal wahabi adalah intisab, afiliasi kepada al wahhab al wahhab adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian digambarkan kepada masyarakat bahwasannya seorang yang bernama wahabi adalah orang yang bengis. Suka menumpahkan darah kaum muslimin. Suka mengkafirkan kaum muslimin tuduhan yang bermacam-macam sehingga membuat masyarakat takut seakan-akan wahabi adalah orang yang haus darah suka menumpahkan darah, ini kedustaan kedustaan yang nyata kita di tanah air kita ada beberapa organisasi-organisasi yang dikatakan sebagai wahabi, seperti Muhammadiyah, seperti Persis seperti Al-Irsyad, bertahun-tahun mereka hidup tanah air kita, apakah mereka suka menumpahkan darah, apakah mereka suka membunuh kaum muslimin yang mereka lakukan adalah mengingatkan kaum muslimin Jangan sampai percaya sama ya, buku mujarobat, buku apa namanya? Jangan percaya kepada dukun-dukun, jangan percaya kepada ramalan-ramalan, jangan minta kepada kuburan, jangan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan percaya kepada khurafat khurafat, tapi mereka adalah orang yang paling dihina, yang paling dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, tuduhan yang macam-macam. Bisa saja kita terkala mengerti tahu kita tidak memperdulikan orang lain. Yang penting saya bertawit urusan orang lain, urusan dia dengan Allah. Tapi tidak. Sebagai seorang muslim, kita sayang kepada saudara-saudara kita. Kita harus menyampaikan kepada mereka. Mereka tidak paham. Lihatlah bagaimana kejahilan di tanah air kita. Dukun saja berapa jumlahnya? Dukun. Banyak jumlahnya. Setiap kampung ada dukunnya. Kemudian dukun itu yang percaya berapa orang? Pada Rasulullah SAW mengatakan, Man atakah hinan fasaddaqa bimaya kulfakot kafara'a. Zila Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun Atau tukang sihir Dan mempercayai perkataannya maka telah kafir kepada Al-Quran Dukun tanah air kita banyak Ramalan-ramalan di majalah-majalah Di koran-koran Di koran-koran banyak Apa namanya Iklan-iklan dukun Yang ingin ini datang ke dukun ini Telepon dukun ini Yang ingin istri cantik datang ke dukun ini Yang ingin kaya datang ke dukun ini Artis-artis dibohongi sama dukun Yang jadi masalah sebagian Ustaz kiai membela dukun-dukun tersebut Ini yang sangat menyedihkan Kemana girah terhadap Islam? Kemana girah terhadap Tauhid? Sangat menyedihkan ke, ke kita lihat kondisi sebagian da'i-da'i di tanah air kita. Ada yang mengatakan silakan Lady Gaga datang ke tanah air kita, tidak akan pengaruhi kita. Bagaimana tidak terpengaruh? Di tanah air kita anak kecil, ada yang perkuasa anak kecil, masih kecil sudah bersinat. Bagaimana tidak terpengaruh dengan Lady Gaga? Ini orang punya otak terkala berbicara atau tidak. Indul dibelalah, Quran dikatakan Quran porno lah. Diucapkan dengan mudah begitu saja. Dan banyak yang membela ini yang jadi sangat menyedihkan. Kemana girah terhadap Islam? Kemana girah terhadap Tauhid? Ini perkataan yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT pada hari kiamat. Sementara orang-orang yang menyeru kepada Tauhid dimusuhi, dituruh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan tukang mengkafirkanlah, menumpahkan darahlah. lah. Padahal tidak kita ini menyampaikan... Hati-hati dengan kesyirikan. Kita tidak sedang mengatakan kalian musyrik. Tidak. Kita hanya mengatakan hati-hati. Kalian terjurumus dalam kesyirikan. Ini praktek-praktek kesyirikan. Jangan kalian lakukan. Kita tahu bahawa tidak semua orang melakukan kesyirikan. Otomatis menjadi musyrik. Tidak. Karena mungkin dia jahil. Tidak mengerti. Tugas kita menyampaikan hal ini tidak boleh dilakukan. Sementara di tanah air kita liberal berkembang. Tokoh-tokoh terkenal liberal. Tokoh-tokoh agama terjurumus dalam liberal. Ini perkara-perkara yang sangat menyedihkan di tanah air kita. Oleh karenanya, seorang yang punya gira terhadap tauhid, maka dia pasti menyuruh kepada tauhid. Apapun yang terjadi. Awun dikatakan, apapun dia tetap berjalan di atas tauhid dan menyuruh, mengingatkan manusia agar tidak terjerumus dalam kesyirikan. Tanah air kita, subhanallah, zam-zam saja ada di Indonesia. Saya ke salah satu masjid di tanah air kita, ada gentong berapa tiga, Orang-orang cari baroka dari gentong tersebut. Katanya apa? Air Zam Zam. Gimana zam, zam Gimana pipanya sampai ke Mekah? Ada yang toaf di sana? Ada toaf di gunung mana di Sulawesi? Ya. Kalau sudah toaf di situ sudah seperti haji. Gimana seperti ini? Di kita banyak orang ngaku jadi nabi. Ya. Nabi sampai dari Indonesia juga ada. Kita butuh orang-orang yang berjuang. Menyuruh kepada Tauhid Dan mengingatkan masyarakat dari penyimpangan-penyimpangan Para hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Membawakan ayat pertama dalam bab ini Firman Allah dalam surat Yusuf Ayat ke-108 Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kul hadihi sabili Adu'u ilallah Ala basiratin Ana wa manit wa Wasubahanallahi wa ma'ana minal musyrikin Katakanlah Wahai Muhammad Hadihi sabili ini adalah jalanku. Adu'u ilallah, aku menyeru kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu, di atas basirah. Ana wa manitta aku berserta orang-orang yang menyertai ku, mengikutiku. Wa subhanallah dan mahsuci Allah. Wama ana minal musyirikin. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ayat ini termaktub dalam surat Yusuf. Di akhir dari surat Yusuf. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya surat Yusuf adalah surat dakwah karena di situ dijelaskan bagaimana nabi yusuf alaihissalam berdakwah kemudian di penghujung dari surat ini Allah sebutkan ayat ini qul hadhi sabili katakanlah muhammad ini adalah jalanku adu ila Allah aku menyeru kepada Allah subhanahu wa taala aku menyeru kepada Allah subhanahu wa taala ini peringatan kepada kita bahwasanya tatkala kita berdakwah kita menyeru kepada Allah bukan menyeru kepada diri kita karena sebagian orang dia berdakwah tapi untuk dirinya sehingga tatkala datang dai-dai yang baru dai yang lain Kemudian sebagian murid-muridnya pergi ke da'i tersebut Maka dia pun marah Dia pun hasad Dia pun dengki Ini berarti dia tidak menyeru kepada Allah Tapi dia menyeru agar orang-orang taklid atau taat kepada dia Ini tidak benar da'i yang seperti ini Orang yang berda'wah kepada dirinya merugi Orang yang tidak berda'wah kepada Allah dia merugi Ada orang berda'wah kepada dirinya Ada orang berda'wah kepada pondoknya ada orang berda'wah kepada yayasannya. Ada orang berda'wah kepada organisasinya. Ada orang berda'wah kepada partainya. Sehingga kalau ada orang tidak ikut partainya, tidak ikut organisasinya, tidak ikut yayasannya, maka dia pun membencinya. Dia menjadikan yayasan organisasinya dan partainya sebagai ukuran sayang dan cinta dan benci. Inilah orang-orang yang merugi, yang tidak menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya yayasan, partai, organisasi hanyalah sarana. Kita berda'wah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang merugi hanya menghabiskan waktunya untuk membela organisasinya, untuk membela partainya, untuk membela yayasannya, untuk membela sekolahnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhihi sabili, ad'u ila Ini adalah jalanku aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira." Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'iyan ila yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, seorang dai harus ikhlas. Karena dakwah ya Ikhwan merupakan Ibadah yang sangat mulia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wamanah, Wamanah sanu kaulan miman da'ail Allah. Siapa yang terbaik perkataannya dari orang yang berdawai di jalan Allah? Ibadah yang sangat agung, dawai. Allah mengatakan tidak ada orang yang perkataannya lebih baik daripada orang yang sedang berdawai. Kenapa dia sedang berdawai di jalan Allah? Menyeru orang agar ingat kepada Tuhannya dan dia sedang menjalankan tugas para ambia, seluruh para nabi, tugas mereka pada dai sebagai dai berdawai. Oleh kerana pekerjaan sebagai dawai, ya. Sebagai dai adalah pekerjaan yang sangat mulia sampai Allah mengatakan Baman Ashanu Kaulan Miman Dai lah Allah Siapa yang lebih bagus pertanya perkataannya daripada orang yang menyeru di jalan Allah Subhanahu Wataala Kemudian kata Allah Subhanahu Wataala Alabasira Aku menyeru kepada Allah di atas ilmu Ini peringatan bahwasanya seorang ketika berdakwah harus di atas ilmu Jangan dia nekat menjadi dai tapi tidak punya ilmu Kerusakan yang dilakukan lebih banyak daripada perbaikan yang dia lakukan. Apalagi zaman sekarang Banyak da'i-da'i karbitan Yang tidak punya ilmu Tidak tahu bahasa Arab Tidak tahu ilmu nahu dan saraf Tidak tahu ilmu usul Fikih, Tidak tahu ilmu usul tafsir Tidak tahu ilmu mustalah hadith Menjadi da'i kondang Berbicara sana dan sini Tidak punya ilmu apa-apa Kita bilang kalau kamu sudah jadi da'i belajar dan belajar Mumpung sekarang kau sudah jadikan dirimu sebagai da'i belajar Agar bisa seimbang Antara dakwah dengan ilmumu. Adapun seorang berdakwah tidak punya ilmu. Kalian selalu komentar sini haram sini halal, itu halal itu haram. Kita khawatirkan orang-orang seperti ini memberikan kerusakan lebih banyak daripada perbaikan. Oleh karenanya, ya, sebagaimana, Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbidul ilma, inna Allah la yaqbidu ilma intiza'an, walakin biqabdil ulama." Dalam Sahih Bukhari kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidaklah mencabut ilmu. Dengan mengangkat ilmu tersebut, tetapi dengan mematikan para ulama. Hatta idha la yabqa alimun, ittaqadhan nasur ruusan juhala. Sampai tak kalah seluruh ulama sudah meninggal dunia, tidak ada satu orang alim pun, maka manusia pun menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpinnya, sebagai ustadznya, sebagai kiayinya, sebagai... Dai nya, fasu orang-orang ini yang bodoh ini ditanya, faham taubihoiri ilmin kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu, faldo lu atau maka mereka sesat dan menyesatkan. Olehnya seorang tak kalah berdakwah apa yang dia ucapkan ingat semuanya dicatat oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa taala dia akhirat kelak. Jangan sampai dia asal ngomong asal bicara. Seorang dai ala basir harus di atas di atas ilmu. Anawamanita baani. Aku dan orang-orang menyertaiku. Kata para ulama ini menunjukkan para sahabat seluruhnya dai. Para sahabat dengan berbagai macam model kegiatan mereka, ada yang petani, ada yang pedagang, ada pengembara kambing. Ya. Namun mereka seluruhnya dai. Oleh karenanya mereka tersebar. Ada yang meninggal di Kufa, ada yang meninggal di Syam ada yang meninggal di mana. Mereka tersebar berdakwah di jalan Allah subhanahuwataala. Karena mereka tahu, itulah pekerjaan para ambia. Itulah pekerjaan para nabi seluruhnya. Berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya ya, Setiap kita bisa menjadi da'i Sesuai dengan ilmu yang kita miliki Kalau kita miliki ilmu tentang sholat Ajak orang untuk sholat Kalau kita punya ilmu tentang puasa Ajak orang untuk puasa Tapi jangan bicara Kalau orang tidur ke sana sini Bicara tentang hukum ini Tentang fikianu Tentang hukum ini Tidak punya ilmu Jangan bicara Yang kita ketahui Kata Nabi SAW, anni walau SAW Sampaikanlah dariku Meskipun satu ayat kalau kita tahu ilmu tentang sholat, tentang keutamaan sholat berjamaah, ajak masyarakat untuk sholat berjamaah. Lebih dari itu yang tidak kita ketahui maka kita diam. Ikhwanifillazaniallahu'ayyakum. Oleh nanya, menjadi da'i merupakan pekerjaan yang mulia. Yang menyuruh kepada agama Allah SWT yang mengingatkan masyarakat akan akhirat. Sekarang ini, masyarakat balai daripada akhirat, tenggelam dengan dunia. Bahkan terkadang sebagian khotib-khotib di mimbar Jumat Bicarain politik Orang yang sudah kelaparan, sudah pusing Harusnya pikir akhirat, diajak pikir politik Buat marah-marah, jadi stres dalam Dengar khotbah Jumat Subhanallah Kita menyeru masyarakat kepada ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ingatkan mereka Betapa kesulitan hidup yang mereka dapati Betapa kemaksiatan yang bersebar di mana-mana Fitnah terjadi di mana-mana Kita ingatkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bosnya dunia ini hanya sebentar, dunia ini adalah sarana untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai akhirat yang merupakan kehidupan abadi. Kita Kemudian Syekh Muhammad bin binulah membawakan sebuah hadis yang menunjukkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu mengutus para dai untuk berdakwah. Dalam satu hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi beliau berkata. An Na Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam lama bawa Muadzan ila Yaman. Qala. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim Muad bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdawah. Muad adalah seorang sahabat yang faqih, yang punya ilmu. Rasulullah Sallam tidak ya, mengutus sembarang orang ke negeri Yaman. Kenapa? Karena di negeri Yaman zaitun bukan orang-orang jahiliyah, bukan orang-orang musyrikin Arab. Tidak di negeri Yaman banyak orang-orang ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani. Dan kita tahu bahasnya Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani mereka punya shubhat, mereka punya hujah, mereka punya argumen. Oleh kerana Nabi tidak mengutus sembarang orang. Di antara yang diutus oleh Nabi SAW adalah seorang yang paling paham tentang halal dan haram, iaitu siapa Mu'adh bin Jabal radhiyallahu taalaanhu. Meskipun harus meninggalkan kota Madinah, kita tahu tinggal di kota Madinah merupakan kemuliaan. Nabi SAW mengatakan Al-Madinah tu khairun lahum laukanu ya alamun. Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui. Manisatwa aminkum yamut fil Madinah falyamut biha. Barang siapa yang di antara kalian mampu untuk meninggal di Madinah, maka meninggallah di kota Madinah. Akan tetapi kita lihat kenyataannya para sahabat tersebar. Meskipun mereka tahu tentang keutamaan kota Madinah. Tinggal di Tanah Suci, beribadah di Masjid Nabawi. Tapi ada tugas yang lebih besar yang mereka harapkan. Menyebarkan Islam. Menyebarkan Tauhid. Oleh kerana Nabi SAW mengutus mereka keluar dari kota Madinah. Di antaranya Muaz bin Jabal. Yang diutuskan negeri Yaman. Untuk berda'wah kepada Ahlul Kitab. Kata Nabi Sallallahu SAW, Inna katati kauman min Ahlil Kitab. Fal yakun awalama tadu'uhum ilaih syahadatu Allah ilaha ilallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi sebuah kaum dari Ahlul Kitab. Maka jadikanlah, yang pertama kali kau dakwahkan kepada mereka, syahadatu Allah ilaha ilallah. Itu syahadat la ilaha ilallah. Dalam riwayat yang lain, ila ayu wahidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakui adanya Allah jelas, cuma mereka musyrikin. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, jadikanlah mereka untuk mentauhidkan Allah, bahwa ibadah hanya untuk Allah, bukan untuk kepada Nabi Isa. Ya. Meskipun mereka mengatakan Nabi Isa perantara antara mereka dengan Allah, bukan dengan Uzair, itu Tuhannya orang Yahudi, orang soleh yang dijadikan Tuhan oleh orang Yahudi, karena Uzair ini, dia pernah menyalin Taurat katanya dengan hafalannya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala meninggal maka dituhankan oleh mereka dikatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa inhum ata'u لذلك. Kalau mereka Yahudi dan Nasrani ini taat kepada engkau hai Mu'az Faqalimhum, an Allahu ftraz عليهم lima solat dalam setiap hari dan malam. Kalau mereka memujiabkan, tidak ada La yang lain selain Allah, Muhammad Rasulullah, maka berikan tugas berikutnya. Sampaikan kepada mereka bahawa mereka wajib melaksanakan solat lima waktu sehari semalam. Fainhum atau li dhalik, jika mereka taat kepada engkau, mau solat juga lima waktu. Fa'alimhum anna Allah f'tarzah alim sadqa tan. Tua kahdu min agniayim, fa'turdu Kalau mereka mau salat, tugaskan lagi beban berikutnya. Sampaikan kepada mereka bahwasanya mereka diwajibkan untuk bayar zakat, diambil dari orang-orang yang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang yang fakir miskin diantara mereka. Fa'enhum al-tauhidalik, fa'iyah kawwakrahi ma'amuallihim. Kalau mereka taat kepada engkau mau bayar zakat, maka hati-hatilah kau wahimu'ad. Jangan sampai kau mengambil dari zakat tersebut. Ya, barang-barang yang paling mulia di antara mereka. Watakiidah watalmazlum dan takutlah engkau kepada doanya orang yang ditolimi. Fainnahu laisabainahawabainallah hijab. Sungguhnya tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah Subhanahuwataala. Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahuwataala. Akhrojahu. Hadis ini diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih mereka. Para hadirin rahmatil Allah Subhanahuwataala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada Muadz. Engkau tati kaum min ahlul kitab. Wahai oh, Muas kau akan mendatangi ahlul kitab. Jadi berhati-hati, siap-siaplah. Oleh karena seorang dai tatkala ingin berdakwah, dia harus punya modal, harus punya ilmu. Tahu siapa yang akan dia dakwahkan. Tidak sembarang orang. Dia ingin mendakwai orang-orang Hindu harus tahu bagaimana mendakwai mereka. Dia mendakwai orang Nasrani, orang Kristen harus tahu syubhat-syubhat, kerancuan pemikiran mereka, bagaimana mematahkan argumentasi mereka harus tahu. Tidak sembarang orang berdakwah. Karena sebagian orang ingin mendakwah jadi terdakwahi, terbawa. Terutama orang-orang menyimpang, terjurumus dalam penyimaan-penyimaan tersebut. Kenapa? Hanya modal semangat tidak punya ilmu. Dan saya dapat sebagian orang seperti ini. Sampai akhirnya menyimpang akidahnya kenapa tidak punya ilmu semangat berdakwah. Oleh karenanya, tatkala seorang berdakwah dia harus tahu siapa yang akan dia da'wahi. Tidak sama antara mendakwahi anak SD, anak SMP, SMA, guru-guru, dosen-dosen. Tidak sama mendakwahi orang-orang pejabat. Tidak sama mendakwahi ustaz misalnya. Maka harus punya ilmu tentang siapa yang dia dakwahib. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faliyakun awwal mata doohum irai shahada tuallah ilahilaul". Jadikanlah pertama kali yang kau dakwahi adalah tauhid. Oleh kerana para ulama mengatakan, dakwah yang pertama kali harus dakwah tauhid. Adapun orang-orang yang berdakwah tapi tidak memperhatikan tauhid, tidak akan merubah kondisi. Dia bicara tentang masalah yang lain, tapi tauhid dia sepelekan. Dia berbicara tentang hijab. Wanita harus berjilbab. Tapi orang-orang ke kuburan minta-minta kesyirikan dia biarkan. Tidak jadi masalah katanya. Dia menghantam korupsi misalnya. Tapi masalah kesyirikan dia tidak permasalahkan. Ini salah. Ini salah. Tauhid yang pertama. Masalah akhirat. Surga dan neraka. Ini dakwah yang pertama. Masalah akidah. Oleh karena dalam sahih Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan. Yang pertama kali turun Di Mekah adalah mengenai Akhidah Mengenai jannah wal-nar Mengenai akhirat Kalau seandainya ayat yang pertama kali turun di Mekah La taznu, jangan kalian berzina Kau musyrikin Arab akan berzina Kalau seandainya ayat pertama kali turun Di Mekah tatkala itu La tashurabul khamar, jangan kalian minum khamar Maka mereka akan minum khamar Tetapi yang pertama kali turun adalah masalah akhidah Keyakinan, masalah tauhid Tatkala kokoh iman mereka, maka yang lainnya akan mudah mereka kerjakan. Oleh kerana seorang tatkala berdakwah, dia boleh berbicara tentang masalah lain, masalah fikih, masalah, masalah akhlak, tapi seluruhnya menjurus, apa mengantarkan kepada masalah tauhid. Dia harus berbicara tentang tauhid. Terutama ya, di masyarakat kita banyak penyimpangan tentang masalah tauhid. Kalau semua orang berbicara tentang tauhid, Maka sulit orang mengingkari Tapi jadi masalah cuma bicara satu orang Yang lainnya takut Aduh jangan ini tradisi masyarakat Kasih saja Aduh kalau kita bicara nanti saya dimusuhi Bahkan sebagian ustaz tahu itu tradisi masyarakat Dan itu kesyirikan namun dia tidak berani mengingkari Ini perkara yang menyedihkan Terus kapan ada nahi mungkar Kapan kita bernahi mungkar Kemungkaran yang paling besar adalah kesyirikan Kenapa tidak kita ingkari Malah kita biarkan kalau tradisi masyarakat merupakan kesyirikan, kita itulah tugas kita untuk mengingkari. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke Mekah, banyak tradisi-tradisi yang kesyirikan. Di antaranya seperti yang saya pernah saya sebutkan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengkorafatkan sebagian unta tidak boleh ditunggangi kalau sudah punya anak betina sepuluh kali. Ini keramat. Ini diingkari oleh Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk merubah tradisi mereka. Tradisi jahiliyah. Bukan malah ikut terbawa sama mereka. Akhirnya ibadah yang penting, kumpul-kumpul, baca doa selesai, masalah kesyirikan dibiarkan saja. Ini adalah cara dakwah yang keliru. أَلَّا إِلَا Jadi karena dakwah yang pertama kali kau sampaikan adalah tentang tauhid. Tentang tauhid, syahadatu Allah ilah ilallah. Agar mereka tidak beribadah, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka mengerti, baru sampaikan yang lainnya. Ajarkan solat. Kalau mau solat, ajarkan zakat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, فَإِنْهُمْ أَلْتَعُوا لِذَالِكَ Kalo mereka taat kepada engkau untuk bayar zakat, wa iyaka wa وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمَ Matihatilah engkau dengan harta mulia dari yang mereka miliki untuk bayar zakat. Artinya kalau mereka membayarkan zakat kambing, jangan cari kambing yang paling gemuk kemudian diambil. Tidak, cari yang sedang. Jangan juga yang paling kurus. Kalau mereka ingin bayar zakat berupa emas, jangan cari emas yang paling bagus. Cari yang sedang. Cari dari harta yang sedang di antara mereka, kemudian kita ambil. Demikianlah tugasnya jubat, yaitu orang-orang yang menarik zakat. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, وَإِيَا كَوَادَعَوَةِ الْمَظْلُومِ Nah, hati-hatilah engkau dengan doanya orang yang didolimi. Jangan sampai engkau mengambil zakat dari harta yang paling bagus, kau ambil kambing yang paling gemuk, akhirnya orang yang punya kambing ini merasa terdolimi, kemudian dia berdoa, Ya Allah, ya celakakan dia. Hati-hati, Iwan. Hati-hati, selama kita masih bermaksiat Antara kita dengan Allah saja Perkaranya lebih ringan Karena Allah subhanahu wa ta'ala gofurur rahim Allah maha pengampun Allah maha penyayang Jadi masalah kalau kita mendholimi orang lain Asalnya orang tersebut tidak memaafkan Kita akan disidang pada hari kiamat kelak Dihadapkan dengan orang tersebut Yang jadi masalah nanti Akan diambil kebaikan-kebaikan -kebaikan kita Ditransfer kepada dia Oleh kerana hati-hati Jangan menzalimi orang lain. Kalau kita punya utang kita bayar. Kalau kita pernah menyakiti dia kita minta maaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lahu madzlamatun li akhihi, barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, falyatahallal, falyatahallalha minhul yaum." Hendaknya dia minta dihalalkan sekarang. Kau bela Yakuna dinar waladirham sebelum datang hari kiamat yang dimana dinar tidak bermanfaat dan dirham tidak bermanfaat, uang tidak bermanfaat. Aslan kita ini memang dibangkitkan di, di, dari alam kubur buhman tidak bawa apa-apa, tidak ada uang yang kita bawa. Uang yang kita kumpulkan selama ini tidak ada. Rumah maui yang kita bangun selama ini tidak akan kita bawa. Kita bangun dalam keadaan kosong, buhman dalam keadaan kosong kata Rasulullah Sallam. Sehingga tak kalah kita disidangkan dengan orang yang pernah kita zalimi Kita membayar kezaliman tersebut bukan dengan uang Tapi dengan kebaikan Kebaikan kita diambil Kalau ternyata kebaikan kita belum Kezaliman kita belum selesai Padahal kebaikan kita sudah habis Maka keburukan orang tersebut akan di offer kepada kita Dan akan semakin memperberat siksaan kita di neraka jahannam Waliyahzubillah Oleh kerana hati-hati jangan menzalimi orang lain di antara bahaya mendholimi orang lain Orang lain akan berdoa Dan banyak orang seperti ini Orang yang lemah boleh kita hina Ada orang lemah kita hina, kita ejek, kita rendahkan Dia tidak punya sesuatu untuk membalas kita Dia tidak punya, tapi dia punya doa Dia bangun malam pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Untuk menimpakan musibah kepada kita Cepat atau lambat Allah bisa jadi menimpakan musibah Kepada kita dengan cara perlahan-lahan Waliyadzubillah agar seorang semakin menderita Mulailah anaknya nakal Mulailah istrinya menyeleweng, mulailah dia terkena penyakit sedikit demi sedikit karena pernah memdolimi orang lain, dan dia tidak sadar bahwasanya semua itu akibat ulah keboliman yang pernah dilakukan kepada orang lain. Dan orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena itu Bani Filasani Allah yakum, kata Nabi SAW. Muat takidah wat al Hati hatilah engkau kepada doanya orang yang dolimi. Sungguhnya tidak ada antara dia dengan Allah penghalang. Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Kemudian kita lanjutkan hadis yang terakhir. Walahuma lahum Sahal bin Sa'd Sa radhiyallahu ta'ala Demikian juga Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan suatu hadis dari sahabat Sahal bin Sa'd Sa radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, "Yauma Khaybar tatkala perang khaybar. La la'utiyanna rayatan radulan rajulan yuhibbullah wa rasulahu" Oyuhai buhul Allahu wa rasuluh. Besok saya akan menyerahkan bendera peperangan kepada seorang yang dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga cinta kepada orang ini. Kalafabatan nasuyadukuna laillatuhum ayyuhum yautaha. Tatkala Nabi saw mengucapkan perkataan demikian, besok kita perang yang mimpin adalah seorang. Saya akan serahkan bendera ini kepada dia dan orang itu. Mencintai Allah dan Rasulnya dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Para Sahabat sekala mendengar ada ya, keutamaan yang yang Rasul sebutkan kepada pemimpin mereka besok maka mereka malam itu pada berbincang-bincang siapa sih besok orang yang akan mendapatkan bendera tersebut. Perkara mereka bukanlah kepemimpinan tetapi ada stempel dari Nabi bahwasanya siapa yang megang bendera tersebut dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang mereka inginkan. Ini stempel yang tidak biasa. Stempel yang melazimkan surga Allah Subhanahu wa taala. Stempel yang melazimkan kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam sahih Muslim, Abu Hurairah mengatakan, "Anna Umar bin Khattab, inna Umar bin Khattab qala, ma ahbabtu al-imarah ila yawma idhin." Kata Umar bin Khattab, "Saya tidak pernah mengharapkan Jadi pemimpin kecuali hari itu." Kenapa ingin mendapatkan stempel tadi. Ikhwani fillah saniyallahu ayyukum pada malam hari itu para sahabat berbincang-bincang siapa sih yang akan dapat bendera esok hari. Disebutkan bahwasanya bendera Nabi sallallahu alaihi berwarna hitam dan tertulis Muhammad la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Falamma asbaha anas tatakala di pagi hari, ghadawu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yuqthaha. Maka mereka pun berbonang-bonang kepada Nabi. Semuanya berharap dia yang diberi apa? Bendera. Kenapa ada stempel tadi? Dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata Nabi bertanya, Aina Ali bin Abi Talib? Mana Ali bin Abi Talib? Kalu, yashtaki ainaihi. Ali bin Abi Talib, radhiyallahu ta'ala matanya lagi sakit. Faarsilu ilaihi, fa'tuni bihi. Kata Nabi SAW, Kirim orang untuk mendatangkan Ali kepadaku. Subhanallah ternyata yang mau dikasih bendera siapa Ali bin Abi Thalib. Falamma jaa basqa fi ainihi wada'alahu fabra'a hatta ka'allam yakun bihi waj'un. Tatkala Ali bin Abi Thalib datang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meludahi matanya, mata Ali, kedua mata Ali agar sembuh. Dan sembuh seketika itu didoakan oleh Nabi, sembuh seketika itu seakan-akan tidak pernah sakit sama sekali. Orang kalau baru sembuh dari penyakit mata masih ada sisa merah-merahnya ini enggak matanya tadi tertutup karena banyak kotoran tai mata didoakan oleh Nabi dalam waktu sekejap langsung hilang seperti tidak pernah sakit sama sekali disebutkan dalam riwayat Ali bin Abi Tholib terlambat datang kenapa dia ragu-ragu mau berangkat ini karena matanya sakit kalau matanya yang tutup bagaimana mau berperang ini sekarang mau perang orang-orang Yahudi di Khaybar dan konsentrasi orang-orang Yahudi di Khaybar Bahkan sebagian orang-orang Yahudi yang diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah, mereka kaburnya ke Khaybar. Sehingga di sanalah ya konsentrasi atau perkumpulan orang-orang Yahudi. Disebutkan beberapa benteng mereka miliki di Khaybar. Dan saya pernah ke Khaybar masih ada sisa benteng orang-orang Yahudi di sana, masih ada. Sehingga Ali bin Abi Thalib ta tatkala matanya sakit sulit dia ya untuk berperang. Akan Nabi dia tetap berangkat, beliau radhiyallahu taala anh tetap berangkat. Akhirnya Orang-orang yang berusaha ingin diberikan bendera Ternyata diberikan kepada orang Tidak punya usaha sama sekali Ali bin Abi Thalib tinggal tidak berangkat Malah dia yang tidak dipanggil Ini namanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala Ada orang yang demikian Sudah kerja banting tulang Apa namanya Peras keringat Jungkir balik ya Ternyata Rezekinya cuma sedikit Ada orang yang duduk-duduk duduk saja Ternyata rezekinya banyak. Allah yang maha tahu, mana yang terbaik bagi hamba-hambanya. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, Unfuz ala rislik, Hatta tanzila bisahatihim. Jalanlah engkau, wahai Ali, sampai engkau berada di pelataran mereka, sudah masuk di kampung mereka. Thumma du'uhum ilal Islam. Kemudian serulah mereka orang-orang Yahudi. serulah mereka orang-orang Yahudi kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaih min haqillahi fihi. Dan kabarkanlah kepada mereka tentang kewajiban yang harus mereka tunaikan dari hak Allah subhanahu wa ta'ala. Fawallahi, kata Nabi s.a.w. Demi Allah. la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Demi Allah, wahai Ali. Kalau ada seorang dapat hidayah karena engkau, Allah berikan hidayah karena sebab engkau, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan ontamerah. kala itu, ontamerah merupakan perlambang Harta yang paling mewah yang dimiliki oleh orang-orang Arab Kalau kita sekarang misalnya Kau akan dapatkan lebih baik daripada mobil mewah ya, Kalau kita Umpamakan sekarang Kata Al-Imamunawawi Ini menunjukkan keutamaan berdakwah. Kalau ada yang dapat hidayah Maka kita diberikan Pahala oleh Allah SWT pahala yang besar Adapun pun merah Hanya sekedar perumpamaan kata Al-Imamunawawi Rahimahullah Hanyalah perumpamaan Apa yang ada di akhirat Satu biji dzarf saja ya lebih baik daripada dunia dan seisinya kenikmatan yang sedikit di akhirat lebih baik daripada dunia dan seisinya kenapa karena kenikmatan dunia tidak ada nilainya kenikmatan di akhirat jauh lebih nikmat daripada di dunia namanya boleh sama hakikatnya berbeda kemudian kenikmatan di dunia hanyalah sementara kemudian kenikmatan di akhirat selama-lamanya oleh karenanya dalam banyak hadis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Rokatul Fajr di Khairu Minah Dunia Wa Fiha. Rakaat dua rakaat yang dilaksanakan, Qobliyah, Subuh sebelum Salat Subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Pahala yang Allah siapkan untuk orang yang solat dua rakaat solat sebelum Subuh, itu lebih baik daripada kenikmatan dunia seluruhnya yang kita lihat sekarang ini. Lebih baik. Kenikmatan yang kita lihat sekarang ini apa? Sementara dan terbatas. Tidak bisa dinikmati sepuas-puasnya. terlalu banyak perbedaan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Oleh karenanya, betapa utamanya orang yang menyuruh kepada tauhid. Kita telah lewat dari pembahasan kita tentang keutamaan orang yang bertauhid. Ya, sampai sampai Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Ya anak Adam," Kalau atitani bikurab al-ard khataya thumma laqitani la tusyrik bi la ataituka bikurabiha maghfira wahai anak adam kalau kau datang bertemu denganku dengan membawa dosa sepenuh bumi ini kemudian kau tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali maka aku akan mendatangkan ampunan sebesar bumi ini pula jadi keutamaan tawhid sangat besar Man ma apa namanya man la ilaha illallah la yusyriku bi syai'an jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak berbuat syirik masuk surga. Ada orang yang saudara antum atau sahabat antum atau masyarakat yang tenggelam dalam kesyirikan. Pakai jimat, percaya dengan dukun, ramalan bintang, sajen-sajen, pamali ini, pamali anu tidak boleh gini, tidak boleh anu. Antum dakwahi. Kemudian dia paham tentang tauhid. Subhanallah. Kemudian dia menjalankan tauhid selama selama sisa umurnya, selama sisa hidupnya. Sepuluh tahun dia bertauhid, maka selama itu pahala ini terus mengalir kepada antum. Pahala yang luar biasa. Oleh karenanya, ya, orang yang berhasil mendakwahkan orang sehingga orang lain tersebut paham tentang tauhid, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Orang yang tadinya beribadah, kemudian dia dia selalu mencari perhatian, ingin dipuji oleh orang lain, kemudian dia dakwahi. Jadilah orang ini ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala paham dan sadar tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sadar bahwasanya Allah tidak mahu diseriket diserikatkan sama sekali kemudian dia ikhlas dalam ibadahnya maka seluruh pahala dia pun mengalir kepada kita yang mendakwahi. Oleh karena itu, semangat untuk berdakwah Sampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun satu ayat selama itu merupakan kebenaran maka jangan ragu-ragu untuk disampaikan. Demikianlah Ali bin Abi Thalib memiliki keutamaan khusus dari Nabi s.a.w. Nabi mengatakan, Yuhibbuhullahu warasuluh. Ali bin Abi Talib dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tentunya, banyak sahabat-sahabat lain juga yang dicintai oleh Allah dan dan Rasulnya. Sahabat-sahabat ya. lain, terutama Khulafa Al-Arba'ah. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Yang kata Nabi s.a.w. Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Uthman fil jannah, Uthman di surga. Ali bin Abi Talib di surga. Ini semua adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dan Rasulnya. Dan Rasulullah SAW juga pernah menyatakan kepada sebagian orang, orang ini cinta kepada Allah dan dan Rasulnya. Ya. Akan tapi, tak ada stempel khusus kepada Ali, menunjukkan ada dari satu sisi kebaikan Ali yang luar biasa, yaitu dicintai oleh Allah dan dan Rasulnya. Tentunya, dari dalil seperti ini, dijadikan dalil oleh sebagian orang-orang Syiah. Yang menyatakan bahwasanya lihat Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Kita bilang kalau kita bicara tentang keutamaan Abu Bakar terlalu banyak. Ya. Cukuplah Allah menyebutkan Abu Bakar dalam Al Quran, menemani Nabi dalam perjalanan. Thaniyath naini idhuma fil qar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dua orang tak dalam goa, yaitu siapa Abu Bakar dan Nabi Sallam. Idyakul li sahibih la tahzan. Tak Nabi berkata kepada sahabatnya ya, Jangan kau sedih Terlalu banyak dalilnya Rasulullah mengatakan Abu Bakar filjana yang pertama yang disebut adalah Abu Abu Bakar Kalau kita sebutkan dalil-dalil tentang keutamaan Abu Bakar Setelah Rasulullah sakit yang jadi imam siapa Abu? Abu Bakar Maka mereka akan berkata itu Dalil-dalil keutamaan Abu Bakar Sebelum dia murtad Begitu mereka bicara Dalil itu sebelum mereka Mereka murtad Kita bilang ini bagaimana? Rasulullah bilang mengatakan Abu Bakar di surga berarti Rasulullah bohong dong kalau begitu. kalau Rasulullah mengatakan Abu Bakar di surga sedang berbicara tentang sekarang atau nanti? Berbicara tentang masa depan? Berarti Rasulullah Rasulullah bohong. Sehingga seorang orang-orang nasibia nasibia yang mereka membenci ahlul bait mereka juga mengatakan dalil-dalil yang menyatakan tentang keutamaan Ali juga sebelum Ali murtad katanya. Sama. Kita bilang tidak benar. Tidak mungkin Allah memuji para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali Kecuali menunjukkan bahawasanya mereka adalah penduduk surga Mereka adalah orang-orang yang mulia Dan mereka adalah orang-orang yang harus kita ya, Senantiasa mendoakan mereka Sehingga kita senantiasa mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu Umar dan Uthman radhiyallahu ta'ala anhum Kita senantiasa mendoakan agar Allah meridhai mereka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum waridwan sungguhnya orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka maka mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada kepada mereka di sini Allah subhanahu wa taala memuji kaum muhajirin dan memuji kaum ansar secara mutlak kaum muhajirin kaum ansar pasti diridhoi oleh Allah subhanahu wa taala adapun selain mereka untuk bisa mendapatkan keredhaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah persyaratkan satu syarat. Apa? وَالَّذِينَ تَبَعُهُمْ بِهْسَانِ Harus mengikuti kaum muhajirin, kaum ansur dengan pengikutan yang baik. Dengan cara yang baik. Baru meraih keredhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan para para sahabat radhiyallahu taala ta'ala'anhum seluruhnya. Para hadirinah mati Allah subhanahu wa ta'ala, Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang keutamaan berdakwah Di jalan Allah mendakwakan tauhid. Mengingatkan masyarakat akan baik kesyirikan dan ini semakin ya berat di, dibebankan kepada kita mengingat kondisi masyarakat kita yang banyak di antara mereka terjerumus dalam praktik-praktik syirikan. Banyak di antara mereka yang masih ada budaya-budaya yang merupakan warisan dari ajaran agama Hindu. Oleh karenanya tugas kita adalah mengingatkan mereka karena sebagai bentuk kecintaan kita kepada saudara-saudara kita. Allah taala bi saw. Ada yang bertanya, saya persilakan. Nabi duduk aja. Eh, apa yang dikatakan Ustaz tadi, kami sudah menerima dengan bagus masalah syirik dan musyrik ini, Pak Ustaz. Eh, di beberapa daerah di Jawa juga di Sumatera. Jadi bukan meminta kepada selain Tuhan, tapi memanfaatkan ini gimana nih? Tolong dijelaskan. Kena ini di Nabawi kami tulus memang bertanya. Misalnya ada tuan guru atau kiai yang miliara jin. Katakan alam semesta ini bisa digunakan oleh manusia Nah itu gimana? Suruh ke sana, suruh ke sini Tapi bukan meminta selain Allah Tapi memanfaatkan nah, Ini tolong dijelaskan biar kami yakin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Pak Asril Tanjung uh, Terima kasih kepada Bapak Ya Pertanyaannya sangat bagus ya. Kita bilang uh, Ada perkara-perkara yang ada di alam semesta Namun tidak sembarang kita melakukannya di antaranya seperti minta tolong kepada jin. Ada orang mengatakan gini juga silang beribadah. Tapi minta tolong kepada jin ini dianggap syirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan dalam surat jin. Dalam Al-Qur'an yang namanya surat jin. Allah berfirman wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bil rijalin minal jinni fazaduhum ruhaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala dahulu, ada sebagian manusia yang mereka minta perlindungan, ya'udun minta perlindungan kepada sebagian jin maka semakin menambah kekufuran mereka karena minta perlindungan kepada jin dan menambah kesombongan para para jin dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala ya ma'syarul jinna qad istakthartum minal ins wa qala awli'ahu minal insi rabbana istamta' ba'dhuna bi ba'dh wa jin kata Allah Subhanahu wa taala sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia ya. kata manusia kata jin ya kami dahulu saling memberi manfaat di antara kami saling beri apa? manfaat. Jadi saya bantu dia dia kasih sajen sama saya. Saling beri apa? manfaat. Dan ini yang terjadi. Bahkan banyak jin yang aku sebagai orang soleh bahkan sebagai malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an Wa yauma yahsyuruhum jami'an Tatkala Allah mengumpulkan mereka, Allah bertanya kepada para malaikat. A ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun. Wahai para malaikat Apakah mereka ini dulu beribadah kepada kalian, wahai para malaikat? Kata para malaikat, tidak ya Allah. Ya al jin. Kebanyakan mereka menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin. Ini tiga ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang peribadatan kepada jin. Jadi jin, terkadang nyamar jadi orang soleh. Terkadang jin, nyamar sebagai malaik, malaikat. Dan sering ada namanya kita memberikan mahar, kata orang. Atau kita memberikan apa? sesajen Dan di situ nanti ada pertolongan dari jin. Memberikan sesajian ini, ini syirik di mata Allah subhanahu wa ta'ala Dalam penilaian syariat Islam adalah kesyirikan Jadi jangan sampai kemudian sebagian orang mengatakan Ya kita sebagai sebuah makhluk Saling apa, memberi manfaat Ini tidak boleh dalam syariat Islam Akhirnya apa sekarang di Indonesia lihat Jin meraja lela, dukun meraja lela Jin diagungkan, orang takut sama jin Kekuburan aja takut, jangan-jangan muncul apa gendroa Harusnya kekuburan itu takut ingat akhirat, bukan ingat akhirat, ingat jin Jangan-jangan jin yang muncul. Apalagi ada asap keluar. Orang ketakutan. Kenapa jin diagungkan? Di sini enggak azan dikumandangkan di mana-mana. Masjid ramai, Dukun dibunuh di sini. Tidak. Ada orang. Mana jin mau berkembang? Di Indonesia tidak. Jin diagungkan. Dukun masuk televisi. Iklannya di mana-mana. Dukun dekat sama artis. Masuk dalam kabar-kabar, dicek dan recheck. Subhanallah. Bagaimana kemudian, orang tidak menyembah kepada jin. Orang jalan sedikit kemasukan. Sedikit-sedikit kemasukan. Sedikit-sedikit kita dengar ada yang disantet. Bagaimana jin tidak berkembang biak? Wong Pohon yang akibat kecelakaan Ustaz Jeffrey rahimahullah didatangi, dikasihkan sajen. Ini pohon bukan mendatangkan keberkatan. Pohon yang menyebabkan kecelakaan malah di... Ini gimana ini? Kalau pohon itu kemudian mendatangkan ya kebaikan. Ya mungkin. Ini mending mendatangkan kecelakaan malah datang kemudian dikasih sajen. Lihat, jangan sampai kemudian akhirnya apa ada penyembelihan terhadap jin membangun bangun jembatan takut sama jin ayat ini turun tatkala Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijal min al jin fazaduhum ruhaqa dahulu ada sebagian manusia yang minta tolong kepada sebagian jin maka semakin menambah kekufuran mereka disebutkan ada seorang arab yang dia datang bersama rombongannya kemudian mereka melewati sebuah lembah yang lembah tersebut terkenal banyak jin yang jahat Kemudian dia berkata, "A'udzu bi sayyid wadi min sufah qawmihi." Aku berlindung kepada bosnya lembah ini agar tidak diganggu dari anak buahnya. Dan dia selamat. Lewat selamat. Ini kesyirikan menurut Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita itu mau lewat ini, jangan dibel dulu. Selama <laughs> mau lewat kadang lewat apa? Harus ngebel dulu sama harus apa namanya? uang atau uang duit atau apa? Ini ketundukan ini kepada jin yang dicari oleh jin. Inilah kesyirikan. Ada tumbal, ada mahar Ada namanya apa? Persyaratan e, Pertanyaan berikutnya Bolehkah kita ikut merayakan pesta laut Yang di dalamnya ada penyerahan kepala kerbau Misalnya sekedar naik perahu ke laut Bersama keluarga dan teman-teman eh, Tidak boleh Ini acara kesyirikan Berarti memberikan sajian kepada Dewa laut atau putri laut Atau kepada nyirorokidul atau nyian, nyian yang lain Ini kesyirikan Maka tidak boleh kita ikut berpartisipasi Dalam acara kesyirikan tidak boleh Jangankan kita ikut berpartisipasi Kita jauh saja Kita di Madinah kita bilang, oh tidak apa-apa, saya setuju Itu sudah tidak boleh Apalagi kita ikut nimbrung di sana Ikut melakukan acara kesyirikan Apakah penyerahan kerbau kepada dewa laut Ataukah kepada dewa gunung Atau dewa-dewa yang, yang lainnya Ini merupakan bentuk-bentuk kesyirikan Ada yang lain bertanya Seorang ibu berpuasa sunnah Agar anaknya lulus ujian Apakah hukumnya? Boleh Seorang boleh bertawasul dengan amalan soleh. Seorang misalnya dalam keadaan sulit, kemudian dia bangun malam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai ada yang mengatakan, ini kesyirikan. Dia hanya solat, tatkala ada kebutuhan. Kita bilang justru itu. Seorang tatkala butuh, dia minta kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan kalau sudah kebutuhannya terpenuhi, tidak solat lagi. Ya tapi kalau ada orang sebenarnya, tidak jadi masalah. Namanya seorang tatkala dalam keadaan sulit, dia ingin memberikan diri kepada Allah. Kalau begitu harus bagaimana dia? Tidak mengapa, dia bertawasul dengan solat malamnya, bertawasul dengan puasanya, dengan sodakahnya, kemudian berdoa kepada Allah ya Allah, mudahkanlah anak saya untuk lulus. Ini dibolehkan dalam syariat dan tawasul yang syar'i i. dibolehkan. Ada yang bertanya, bagaimana solat di luar masjid yang lama? Jadi ada pertanyaan, sebagian orang menyangka bahwasannya... <coughs> pahala seribu kali lipat, lebih dari seribu kali lipat Rasulullah SAW mengatakan, solatun fi masjidi hadha, khairun min alfi solatin fi masjiwahu illan masjid al-haram. Solat di masjid kuning lebih baik daripada seribu kali lipat, solat di luar, masjid, di dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Kecuali masjid haram Masjid al-haram seribu kali lipat. Sebagai orang menyangka bahawa sinyata pahala ini, hanya jika orang solat di masjid lama yang pernah dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak benar. Memang benar sekarang masjid yang lama, masih ada chat yang lama, chat kuning-kuning dekat Raulah itu, itulah masjid lama. Tetapi kita tahu bahawasanya masjid tersebut telah mem, me, mengalami pem, pe, uh, pelebaran ya di zaman Nabi dan juga setelah Nabi SAW. Di zaman Nabi setelah Perang Haibar, setelah banyak orang masuk Islam ke Madinah, maka masjid tidak cukup Rasulullah SAW melebarkan ke arah depan. Jadilah mihrab Nabi SAW, kemudian sebelah kanan juga dibesarkan oleh Nabi SAW. Kemudian di zaman Abu Bakar tidak sempat ada pelebaran. Abu Bakar cuma, cuma memerintah selama dua tahun dan sibuk. Mengatur stabilitas keamanan. Tatkala itu banyak orang yang murtad. dan juga timbul musailamah al kadhab orang nabi, mengaku sebagai nabi baru sehingga terjadi peperangan. Beliau tidak sempat melebarkan masjid. Sebagaimana juga beliau tidak sempat melaksanakan solat tarawih berjamaah. Tatkala di zaman umar dilaksanakan solat berjamaah kemudian dilebarkan juga masjid nabawi. Ya. Kemudian di zaman usman juga dilebarkan menunjukkan masjid lebih lebar daripada sebelum zaman nabi saw. Dan itu semua tetap dapat pahala. Seribu kali lipat. Demikian juga kemudian di zaman pemerintah Saudi Arabia sekarang dilebarkan seperti di zaman Malik Fahad ada pelebaran sekarang kita tempati ini juga mendapatkan pahala seribu kali kali lipat Bismillahirrahmanirrahim. Selama dia masih masuk dalam masjid Nabawi maka dia akan mendapatkan pahala seribu kali lipat. Adakah yang bertanya? Pertanyaan bagaimana hukum makan bekicot? Bekicot? Bekicat ini ada Ada bekicat darat, ada bekicat laut ya Ada dua model atau bekicat cuma Ada yang tinggal di laut terus, di sungai terus Tidak keluar-keluar, ada enggak? Ada bekicat laut ya Kalau bekicat laut, tidak jadi masalah Hukumnya halal Yang jadi masalah khilaf di antara para ulama adalah bekicat darat Karena dia mengambil hukum hewan Hewan darat Sementara hukum hewan darat yang seperti ini dipersiliskan oleh para ulama Maghab Maliki mengatakan Hukum asalullah halal, dan ini kuat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan: كُلَّ أَجِدُ فِيمَا أُحِيهِ إلَيَّ مَحْرَمًا عَلَى طَائِمٍ يَتَعَمُوهُ إِلَّا أَيَّكُنَّ مَائِتًا أَوْ دَمًا مَسْفُوَانَ أَوْ لَمَخِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجِسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِوَعِيرِ اللَّهِ بِهِ. Tidak aku dapati dalam wahyu yang Allah turunkan kepadaku suatu yang haram untuk dimakan kecuali ilayakunamaita, kecuali bangkai atau air darah yang mengalir atau daging babi. Atau sembelih yang disembelih untuk selain Allah, untuk jin, untuk berhala dan yang lain. Ini yang haram. Kata para ulama menunjukkan, asalnya sesuatu, makanan hukumnya halal. Sampai ada dalil yang meng mengharamkan. Huwa alladhi khalaqolakumma fil ardi jami'an. Kata Allah, dia yang telah menciptakan untuk kalian seluruh yang ada di atas muka bumi. Asalnya seluruh di atas muka bumi ini hukumnya halal sampai ada yang mengharamkan. Sekarang kita tanya, mana dalil yang mengharamkan? Dalil yang mengharamkan, misalnya singa, singa ada dalilnya. Kuluthin Nabi mina Rasulullah mengharamkan seluruh hewan buas, ya, hewan yang karnivora diharamkan oleh Nabi saw. Sekarang kalau bekicot mana dalilnya? Mereka mengatakan, karena bekicot termasuk serangga. Kalau serangga kenapa haram kata mereka? Karena serangga itu adalah hewan yang menjijikkan. Wa yuharri mu khabais ini yang pertama, menjijikkan. Yang kedua Karena hewan serangga itu tidak bisa disembelih Allah berfirman bih kecuali yang kalian sembelih berarti yang tidak bisa disembelih tidak boleh dimakan seluruh serangga yang tidak bisa disembelih kutu, kecoa, apalagi belalang ada boleh ya tunggu uh, kemudian apa? apa lagi tidak disembelih? cecak, siapa yang suka makan cecak? <laughs> terus apa lagi? Uh, apa yang dihidupkan obat ini apa namanya? tokek tokek tokek itu ada pembuluh darahnya enggak tokek ada pembuluh darahnya cecak enggak ada kalau tokek semacam kadal dia dia semacam kadal atau semacam cecak ini yang mereka mengatakan seperti ini semua tidak boleh karena tidak ada pembuluh darahnya di antara yang tidak ada pembuluh darahnya bekicot kata mereka keherawer ya namun kita bilang bahwasanya dalil ini tidak ada Ya. ayat yang mengatakan illa itu berkaitan dengan hewan yang bisa disembelih. Katakan Allah mengatakan harimat a'alaikumul maitatu. <laughs> Wadmu walahmu eh, ila madzhal maitatu <laughs> Kemudian Allah mengatakan wal munhaniqatu wal, wal Walnatihatu. Kemudian Allah mengatakan di surat al -Maidah. Siapa yang hafal ayatnya? Harimat a'alaikumul maitatu. <laughs> Terus? <"Walmunhanikatu." laughs> wal wal dalam surat Al-Ma'idana, lupa ya Intinya, kemudian Allah mengatakan bih Kecuali yang kalian sembelih Ini ayat konteks ayat ini Berkaitan tentang hewan-hewan yang Disembelih Artinya kalau ada orang, ada hewan yang jatuh Kemudian mati, tercekek Kemudian mati, selama masih sempat Bisa disembelih, maka halal Yang terjatuh dari tempat yang tinggi, kemudian mati Tidak boleh jadi bangkai, tapi kalau sempat kita sembelih Maka boleh makan yang tercekik, kalau mati jadi bangkai Tidak boleh kita makan tapi kalau sempat kita sembelih jadi halal kemudian ternyata ada dalil yang mengatakan haramnya halalnya belalang halalnya har, halalnya apa belalang halalnya belalang oleh karenanya bekicot dikiaskan dengan belalang dan ini pendapat yang lebih kuat oleh karenanya bekicot hukumnya halal adapun lalat kecoak siapa yang mau makan kecoak <laughs> jadi Allah alam bisawab kita katakan mendapat yang lebih kuat bahwasanya berkecuali hukumnya halal. Anda yang bertanya, ya, hah? Kelawar karnivora, nggak dia makan apa kelawar? Dia makan apa? Nggak dia makannya apa dia? Dia tidak makan tikus, tidak makan anu Nah, kalau dia makan, siapa? Nanti saya cek lagi dah. Ah bertanya apa, Pak? silakan. Nada. Ada yang bertanya? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ah, yang kami tanyakan adalah mengenai ziarah. Kalau kami di Indonesia ini, itu kalau di Jawa itu ziarah wali Songo. Jadi berbondong-bondong orang berziarah di wali Songo. Bagaimana itu hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa ziarah merupakan ibadah yang sangat mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kuntum nahi kuntum nahaitukum an ziyaratil qubur falana fazuruha fa innaha tudzakirukum al akhirah dulu aku melarang kalian menziarahi kuburan kata muhallab rahimahullah rasulullah SAW dulu melarang menziarahi kuburan karena dikhawatirkan mereka menyembah penghuni kubur salah seorang ulama besar yang dinukil pendapatnya oleh imam Ibn hajar dalam fatul bari Falaana fazuruha kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang ziarah hilikuburan. Fa inna hadudah kirukumul akhirah. Karena ziarah bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Oleh karenanya fungsi utama dari ziarah ada dua. Pertama mengingat akhirat, yang kedua mendoakan penghuni apa? Penghuni kubur. Ini fungsi utama. Barang siapa yang merubah fungsi ini sebaliknya malah meminta kepada penghuni kubur, ya. maka ini tidak diperbolehkan. Siapapun ziarah siapapun. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allahumma la taajal kubri wasanah yu'abd. Ya Allah janganlah kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ya. Oleh karenanya tidak diriwayatkan dari sahabat pun mereka datang minta kepada Nabi sama sekali. Padahal betapa banyak kejadian yang dialami setelah wafatnya Nabi, banyak peperangan, jihad, kesulitan, kelaparan, apa musim kemarau, banyak kesulitan dan tidak satu sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi kemudian minta kepada Nabi atau bertawasil kepada Nabi setelah Nabi salah salah meninggal. Adapun ketika Nabi masih hidup semua datang kepada Nabi. Minta agar Nabi mendoakan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal. Lain lagi perkaranya. Padahal begitu banyak kejadian-kejadian besar di zaman para Sahabat Radhiyallahu Anhu. Adapun berziarah kemudian ke kuburan para Wali, tidak jadi masalah kalau kita ke sana kemudian ingin mendoakan para Wali. Jangan sampai sebagian orang mengatakan mereka sudah di Surga, ngapain kita doakan mereka? Ini tidak benar seperti ini. Nabi saja kita doakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang bercerita tentang para Sahabat yang mati di medan pertempuran. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka gugurlah Zaid bin Haritha. Istighfarulilah kum. Kata Nabi Sallallam doakanlah Zaid bin Haritha yang telah meninggal dunia. Kemudian fakah daraya. Kata Nabi Sallam kemudian diambil benderang apa nanya bendera peperangan oleh Ja'far bin Abi Talib. Fakuti la.